Ugye visszajövünk-e még? 2022. június, harmadik a péntek van pontos idő, két perc elmúlva reggel 7 óra. Ez a kelyfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János, 14 éve nap nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott odása. Ez egy jelentés, egy árbóckos kosárból, egy 65 éves ember Napi jelentés, a tévedés minimális és maximális kockázat a közepette, mármint annyiban a tévedés, hogy amit lát és érzékel, azokat jól érzékelje, mert amikor kérdez, akkor nem tud rosszul kérdezni, mert kérdés mindig érvényes, aztán majd a válasz megmutatja, hogy volt-e értelme vagy sem, de gyakorlatilag értelmetlen kérdés nem nagyon létezik, szerintem nem létezik, és ez az akkor is hazudik, ha kérdez, ez egy politikai megnyilvánulás, nem pedig grammatikai. Minden nap kísérleti műsor, körülmények, minden nap utolsó adás, sohasem lehessen tudni, minden nap meglepetés, nem kell magyarázni, minden nap korlátozott apokalipszis, ezt Németh Gábor akasztotta rám ránk, bár ő úgy emlékszik, hogy nem ezt mondta, de jól hangzik, így aztán megmaradt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis a lükszés. és közben 7 óra 4 percre váltott az idő, oda küln, ahol süt a nap, mert hogy itt nem süt a nap, itt lámpák égnek, Ott nagyjából 12-15 fok van, készülődik a nyár, akkor is, hogyha csak június. Eleje van, vannak felhők az égen, de nagy valószínűséggel a nap megtalálja majd az útját annak, hogy közvetlenül önökre süssön, így aztán előbb-utóbb elő kell venni a napkrémet, leszámítva azokat, akik nem törődnek a bőrrákkal, túl vannak rajta bőrráktagadók, vagy mégis használják. Ma sorrendben Navracs Tibor Horváth Csaba és Györgyevics Benedek lesznek a vendégeim, mert hogy Filipov Gábor külföldi utazása miatt igazoltan lesz távol, vagyis öt perc múlva nem hívom fel. A tegnapi műsor után kifejezetten nem biztatom önöket, hogy telefonáljanak, de ha akarnak, telefonálnak, ha akarnak, nem. Így hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy nagyjából másfél hét már annyi sincs hátra, és eljöj június 13 az egy hétfői nap, és hétfő este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában, ötödik kellett Erzsébet tér, lépcső le és balra. Ez egy olyan találkozó, ahol önöknek velem kell beszélgetniük, legalábbis a kezdet kezdetén, aztán beszélgetnek egymással, beszélgetnek magukkal, Találunk egy témát, a nagyon messziről jött ember nem ismeri az önök történelmét, nem ismeri a hétköznapjaikat, de látja és tapasztalja, hogy többé-kevésbé mi az, ami önöket foglalkoztatja, így aztán megkérdezi önöket arról, nevezetesen én, hogy mi az, amit ő lát, és kérdez. Olyan dolgokra is kérdez, ami önöknek evidens, hiszen itt élnek. Ez egy evidencia felbontás, professzionális szinten lehetőleg, túl az értelmetlenségen és innen a szőrszálhasogatáson. A beszélgetés végén az a remény, hogy egy olyan tudat, egy olyan tudás jön létre, amely korábban nem létezett, és amit be lehet csomagolni, haza lehet vinni, és lehet töprengeni onnan a világ folyásán. Megoldást nem nyújt, megoldást önök találnak maguknak az életben, vagy az ellenkezője, a veszélyre jött ember nem ezt a szolgálja evidencia felbontás történik professzionális szinten lehetőleg nem csak az én kivitelezésemben bármely pillanatban kaphatnak a kezükbe egy mikrofont, amiben nem kötelező belebeszélniük, de elvileg és gyakorlatilag fel van adva, hogy adott annak a lehetősége, hogy adott kérdésben megnyilvánuljanak a belépés díjtalan, semmilyen a szerződés nem írnak alá a tekintetben, hogy kötelező megszólalni, de mindannyian, akik ott vagyunk, jobban járunk, hogyha az, aki mikrofont kap a kezébe, valamit mond, és előbb-utóbb általában ez be is szokott következni. Mindezt tehát június 13-án hétfőn este fél nyolc órától az Aquarium Club portlokájában, és közben már 7 óra, 7 percre váltott az óramutatója. nélkül még három hét van hátra ebből a fél évből, ami a Kejfejön Csira vár. Ezt a három hetet talán itt, talán másut töltjük. Ezt majd tapasztalni fogják. Ez a kísérleti műsor és a meglepetés kategóriája. Remélhetőleg nem az utolsó adási. Annak érdekében, hogy Nézzék, e, valaki új ruhát vesz, van, aki új frizurát csináltat, annak érdekében, hogy egyik pillanat a másikra meggyőzze magát és a környezetét arról, hogy valami megváltozott benne, e, és ennek valamilyen tanújelét is akarja mutatni. Általában azt szokták mondani, hogy nem a külcsín számít, a keféjácsi esetében azonban mégiscsak valószínűleg lesz jelentősége annak, hogy egy teraszról fog jelentkezni, amit adott esetben önök is felkereshetnek a városban. Hétfőn-kedden Szerdán csütörtökön és pénteken biztos, hogy nem csütörtökön és pénteken megmarad a szokott struktúra, politikus-politikus hátán, közélet-közélet hátán, ez hétfőket Szerdára nem feltétlenül áll. A műsor interaktív eh, vitása megmarad független attól, hogy először a kejfe Jancsi életében nem csak itt, hanem máshol felvett műsorok is lesznek, mert nem biztos, hogy a vendége pont akkor érnek rá, amikor mi ott ülünk majd ezen a teraszon és akkor a velük való beszélgetés kvázi élőben megy, feltüntetve az, hogy egy előző napi felvételről van szó. kedden, szerdán, tehát jön a terasz, csütörtökön és pénteken pedig marad ez a struktúra. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy hogy válik be. Hogy hogyan tetszik önöknek, és hogyan fogok énre áttekinteni majd június 25-én, vagy 24-én, mondjuk 10 óra után, amikor meg lesz az újabb allergológiai vizsgálatom, és elindulok Szeged felé. Mert egy nevezetes nap lesz június 24 és nem csak a napi egyenlőség és szent Iván vagy a kettő ugyanaz miatt. Ezek a szerdák, hétfők és keddek, tehát a jövő hét, hétfője az ünnep. 7 -e, 8 -e, 13 a -e, 14-e, 15-e, 20 a -e, 21-e és 22-e. Júnes 24-én pedig elköszönök, és... Végül is a 168 órával, illetőleg a saját magammal, a jóistennel és a szerencsével nem feltétlen ebben a sorrendben való megállapodás értelmében folytatódik a műsor valamikor szeptemberben. Ha majd füst száll fel az égre szeptemberben, akkor ne gondolják feltétlen az, hogy tűz van, lehetséges, hogy csak a kejfejacsi hallott magáról. óra 11 perc van, van 21 percünk az akármire. Az nem kevés. Tegnap talán azzal ejthettem zavarba önöket és másokat is, hogy a névszóva két írását kötöttem össze, és tettem különböző megjegyzéseket, illetőleg egy beszélgetést folytattam az első cikk apokóján, annak érintettjével. Ma azáltal próbálom önöket. A módon zavarban, nem zavarban, meg rész aláhúzandó hozni, hogy miután elolvastam tegnap még Baksar Holland búcsú üzenetét, mielőtt még szerelővé válna, X-szép újság után, én ezt egyszer megpróbáltam, a vízvezeték szereléssel próbálkoztam, nagyon messze nem jutottam. De amikor tegnap nem dolgoztam, nem olvastam Mérővere a Lúk című könyvét, jött eszembe Mérővere azért visszahívhatna, vagy legalábbis küldhetne egy üzenetet, hogy óhajte, nem óhajte részt venni a műsorban az elkövetkezendő három ét folyamán, hiszen eredeti ígéretet, és annak időpontja már lejárt. Szóval, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, vagy éppen öltsem, amikor ezek a pillanatok nem voltak, és ettem valamit, és még nem vettem meg azokat a magazinokat, amelyekről beszéltem, hogy majd ezentúl azokat fogom olvasni evés közben, hogy a barátnyommal beszélgetek. Szóval, közben tegnap a Hírtévére tévettem. elsősorban azért, mpk az, aki egyébként e tekintetben élen jár, MPK egészen csodálatos asszony. Ő például, ha az egyenes beszédben meglátja Filippov Gábort, Hajnal Miklós, bárki, aki a Kejfei Jancsi vozzás közvetében relatíve gyakran vagy kifejezetten gyakran megfordul, akkor küld nekem SMS-t. úr, az egyenes beszédben Hajnal Miklós vagy valami hasonló. Hihetetlen NPK kitartása, kedvessége, odaadó szeretete, amit személyem és a műsorom iránt tanúsít. Le a kalapból előtte. Nem mondom, hogy Lángzsolt az új füriás, mert ezek ilyen nagyon rossz dumák, de minden eset tegnap Dobos Marian, ha jól mondom a nevét vendége volt Lángzsolt, és pontosan azt a kettőséget tapasztalhattam, amivel kapcsolatban tegnap kisambrussal beszélgettem, hogy most itt egy pártpolitikus vagy egy szakpolitikus ül, Lánk Zsolt egy mind a kettőt. Nagyon sajátos beszélgetés volt, amit ma még bizonyos szempontból visszahallanak a Navracis Tiborral folytatott beszélgetésben. Ennél már csak az bíróság elnökével folytatott beszélgetés volt hajmeresztőbb, de az nem hajmeresztőbb volt, az egyenesen hajmeresztő volt. Én nem tudom, hogy mi a rossz, hogyha van egy ideológiailag felkészült, és egyébként a téma iránt semmilyen érdeklődést nem mutató műsorvezető, vagy van egy ideológiailag bizonyos szempontból befolyásolt, ám de teljesen tudatlan műsorvezető, aki az alkotmánybíróság elnökével ideológiai kérdésekről hát nem nagyon fog tudni beszélni, mert Súlyok Tamás nem arra választották, hogy ideológiai kérdésekben nyilvánuljon meg, sőt az alkotmánybíróság statutum ezt teljes mértékben lehetetlenné teszi. Most azt a szürreális beszélgetést, amit tenek a Hír lehet látni, azt mindannyiuknak ajánlom mindenféle szempontból. Az nem a felkészületlenség diadala volt, ott valójában nem egyszerűen arról volt szó, hogy egy félkész ételt akartak az ember torkán lenyomni, ami egyébként ugye nem nagyon akart lemenni, mert száraz volt, tapadt, ezen kívül izetlen volt, időnként még jeges abból adódóan, hogy nem olvad fel. Hát mindazt mutatta ez az étel, amit egy félkész étel egyébként mutat. És amikor azt mondom, hogy félkész, akkor, hát akkor, akkor hihetetlen jó indulatot mutattam, Dobos Marian időnként kinézett a kamerából, hogy kinek a tekintetét kereste, halvári, gőzöm nincs minden esetre, valaki szólhatott volna neki 5 perces súlyoktamás érkezése előtt, hogy az Alkotmánybíróság elnöke lesz a vendég, és hát akkor valamit tudhatott volna róla, vagy megkérdezhette volna, hogy Siffer Andráshoz képest ő vasas drukkere, vagy Tatenem drukker, mint ahogy kiderült ez Gergörről, valami, amitől az ember egyébként valamit visszaemlékszik, szakmailag, emberileg is erre a beszélgetésre hogy mi szüksége van a hírtévének egy ilyen felkészületlen műsorvezetőre, aki egyébként időnként kevésbé felkészül, de itt most nem arról van szó, az a tegnapi beszélgetés olyan mértékben volt vállalhatatlan, hogy amilyen vállalhatatlan volt az a bizonyos cím. Az egyikből más fakad, a másikból más fakad. Nyugodtan az orromra köthetik, hogy mit foglalkozom vele, megmondom, hogy mit foglalkozom vele. Azt, amit én csinálok, azt akarom permanensen elhelyezni, és nem csak akkor, amikor itt ülök, hanem máskor is. Ha itt teniszeznének, az biztos nem nézném. Azt a Jámbor nyugalmat, amit egyébként a hírtévében az Alkotmánybíróság elnöke mutatott, az egészen méltó volt. Én nem tudom, hogy az ember mennyire engedheti meg magának az Alkotmánybíróság elnökének, hogy előbb-utóbb egy műsorvezetőnek azt mondja, hogy elnézést, most már tetszett annyi hülyeséget kérdezni, hogy mondja meg, hogy én egyébként miért jöttem ide, vagy hol a kassa, vagy ezt nyilvánvalóan nem fogja megkérdezni az Alkotmánybíróság elnöke. Halvány gőzöm nincs. Én azt se értem, hogy Fábri Sándor műsorában miért mennek el a vendégek, de az egy másik tésztá. Nem az a baj, hogy valaki adott esetben rettenetes modorú. Mert nem az a kérdés, hogy milyen a modora, hanem az a kérdés, hogy azon modor által mindazok, akik hallgatják, nézik, olvassák, meg tudnak-e olyat, ami egyébként számukra érdekes, fontos, vagy egyszer érdekessé válik, egyszer fontossá válik. Nincs baj. Fábri Sándor érdes módorával, az érdektelenségevel, az unalmával, és azzal, hogy más előveszi veszi el a helyet ott a Dunatévén, tv azzal annál nagyobb. Én értem, hogy neki elévülhetetlen érdemei vannak, de akkor kapjon valami pár tisztséget. Én nem tudtam, hogy a Dunatévével TV-vel lévő műsor az pár és egyre cifrább történetek derülnek ki a párizsi megdöntő körülményeiről, amely a legkülönbözőbb politikai magyarázatokra ad lehetőséget. Erről jut eszembe, hogy Falus-Ferenc halála kapcsán megkérdeztem Nemes Gábortól, hogy volna-e kedve, hangulata megemlékezni arról az emberről, akinek a lakásán találkoztunk utoljára a hármasban. Nem volt, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy az elmúlt időben nem szerepelt itt, vagy mással van összefüggésben, vagy semmivel sincs összefüggésben, nem tudom. Én, aki folytában képes vagyok lelkismeretfordulást gyártani másokban, elsősorban azért vagyok ilyen, mert hogy bennem is egyfajtában lelkismeretfordulás van. Létező és nem létező okok miatt de most vegyük ki ebből a történetből Nemes Gábort és magamat. Meghalt tegnap, vagy tegnap először, tegnapra hajnalban a János kórházban Palus Ferenc. Őszinte részvétel. Amit én tapasztaltam, az alapján ő egy jó ember volt. Ennél többet most személyek kapcsán nem mondhatok, emlékműsor nem lesz róla. Emlékműsort a saját halálom kapcsán, a Kejfej Jancsiban épp úgy nem tervezek. Valamikor azt feltételeztem, hogy lesz egy beszélgetés pont Andrással, akinek a tevékenységet tőle meglehetősen távol áll, de követem. Ő igen sokat b apostrofálta Palus Ferencet, és tegnap a fontoskodásban odáig mentem. Tegnap és ma, már ma is nagyon sok út volt, különböző okok kapcsán, ebben most nem merülnék el, de az életem nyitott könyv, hogy szokták mondani. Szóval írtam neki egy sms és azt írtam, hogy szerintem volt olyan viszonyban, ha egy oldalú viszonyban is, Talus um, Ferenccel, hogy halála kapcsán megemlékezhetne a halálát, tehát hogy a halálról megemlékezhetne a Facebookon, hogy hasonló tevékenységet folytathatna Zahergáborral Gáborral, vagy Boldogkói Zsoltal, ha véletlenül ők is elhaláloznának. Isten ne adja, mint hogy Falus Ferenc is hamarabb ment el a kelleténél. De én, mint olvasó úgy gondoltam, hogy András tevékenysége, ha egyfelől ilyen kritikai megnyilvánulásokban manifestálódik, akkor az illető halála kivált belőle olyan érzelmet, aminek kapcsolatában annyit ír, hogy ezentúl nem fogja b apostrofni. Akkor, amikor elküldtem az SMS-t, akkor is tudtam, hogy fontoskodom, bár a belső hangomnak tettem eleget, Nem érkezett reakció, ennek kisebb jelentősége, de a Facebookon se találtam azt, hogy megemlékezett volna Falus Ferenc haláláról. És ennek csak és kizárólag annyiban van jelentősége, hogy egy közéleti újságíró nem csak attól jó szagúha dezodorál. Rövidesen felhívom Navracis Tibort, aztán Horváth Csabát, a mai műsor Györgyevics Beredekkel zárul, aki tegnap felmentést kapott a megszólalás alól. A műsor 9 óra 3 percnél nagy valószínűséggel nem tart tovább tartalmas szórakozást. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A vonalban Navras és Tibor Veszfelémi polgár. Különböző kérdéseket fogok feltenni, és a végén talál, talán összeáll egy kép. Amikor mi elváltunk egymástól a szó átvit értelmében pénteken, aznap derült ki, vagy sokak számára aznap derült ki, a hvg illetve a 24. közvetítésében, hogy D. Bányász Gergő lesz, az ön sajtó főnöke, amely hír mind a két oldalon, tudom, ha két oldal van, jobb és baloldalon kiváltott az értelműségből reakciókat, mindenhol leárulózták. Én beszélgettem vele hétfőn, sokan hiányolták, hogy vajon a megjegyzések helyett nem lehetne vele beszélgetni, a vele folytatott beszélgetés summázata egy nagyon fura mondat, mert kicsit olyan, szóval, hogy én ugyanaz a débánya Gergő maradtam, mint aki voltam, mert sok szempontból válasz, sok szempontból nem, hiszen aki nem tudja, hogy ő korábban ki volt, az ezzel a válaszal nem nagyon tud mit kezdeni, én most őre bízom, hogy ebből a kulimászból, vagy nem kulimászból, amit itt önre öntöttem, D. Bányász Gergő kapcsán reagáljon arra, amire szeretne, ha pedig nem akar reagálni semmire se, ne aggódjon, megvan a következő kérdés. Hát én ismerem D. Bányász Gergőt 25 éve személyesen közelről, és... Én, én, én, én őt emberileg is egy nagyon jó embernek ismerem. Azt hiszem, ismerem nagyjából a világképét is, és uh, számomra az, hogy mind a két oldalról leárulózták, illetve voltak, akik engem is leárulóztak, az, uh, az számomra csak azt mutatja, hogy milyen végletesen ketté az ország. Ez az ön személyes döntése volt? Természetesen. Ez önnek kell bárkivel egyeztetni? -e? Nem kell, de én egyeztettem. Uh, és, uh, Ilyenkor az ember kivel egyeztet? Hát, szóna, nem, nem azért, mert titok, csak azért, mert ő, ő nem tudom, hogy őt jól érinteni. Értem, hogy az az illető azt mondta volna, hogy nem, akkor nem? Akkor, akkor nem, igen, akkor nem. Visszakérdezett volna? Igen, persze. Jó, oké. Persze. persze, okay. persze. Uh, tehát én úgy gond, én tudtam, hogy ez egy, hogy milyen fog kavarni. Sok helyen ez a döntés, mert Gergőt is bestatujázták valahová, ahová szerintem némi erőszakkal lehet egy csak vetenni. De úgy gondoltam, hogy az, ő, hogy az ő munkájára nekem szükségem van, és az ő személyiségére is, és ezért kértem fel. Szerencsére ő gyakorlatilag az első percben igen mondott, úgyhogy, és azt is jól működünk együtt. Én bízom, hogy ez így lesz a továbbiakban is másokkal is. Uh... Ez egy zseniális megjegyzés volt, hogy beskatujázva, mert ez tökéletes alkalom arra, hogy feltegyem a következő kérdést, amit én egyébként egy hete is feltettem már, de azóta kaptam hozzá muníciót. Ez nem azt jelenti, hogy imárom megerősödve teszem fel a kérdést, hanem hogy megvan rá az alapom, hogy megkérdezzem. Én önben egy olyan valakit ismertem meg az elmúlt, most már lassan több mint másfél évtizedben magántalálkozásainkon, és elsősorban itt az ételen keresztül, ami azt mutatta, hogy önnek van ideológiai elkötelezettsége, de nagyon ritka volt, mint a fehér holó, hogyha az ideológiai kötelezettsége szólt volna önből, Ilyenek általában akkor voltak, amikor a lojalitása önben megszólalt, ezt én fogalmazom, így ő se fogalmazott, így meggyújtotta a piros lámpát, és akkor képes volt eltérni a témától, és azt a fajta lojalitását mutatta, amelyen lehetett egyébként kekeckedni, de nem nagyon volt értelme, általában önnél ez az a határ, ahol az ember bejebb merészkedik, akkor az nem biztos, hogy egy ilyen beszélgetés szempontjából szerencsés, sokak számára önmagában jelzés értékű beleértve engem, hogy mikor gyújtja ki ezt a piros lámpát. Eddig követhető voltam. Igen. Alapvetően szakmai, szakmai téren pedig egy eléggé, vagy ha tetszik, eléggé nélkül meggyőző valaki, engem feltétlenül. Um, amikor a kormánybiztosokról volt szó, akkor azt nem kérdeztem meg, hogy őket valamilyen okból át kellett-e más területről venni, ezt nem tartottam elegánsnak. Lángzolt személye számomra két szempontból volt, van jelentős és bír jelentőséget. Egyrészt egy ismerettség, egy személyes ismerettség, némileg munkakapcsolat is, elszórtan. Másfelől pedig, miután az elmúlt időben akarva akaratlanul viszonylag sokat foglalkoztam Budapest politikával, ha ennek a szónak van értelme, gyakran ütköztem bele Lányi Zsolt személyébe és megnyilvánulásába, mint a Fidesz frakció vezetője a fővárosi közgyűlésben. Amikor ön kormánybiztos tett belőle, nyilvánvalóvá tette ön, és ő is tegnap a hírtévében egy meglehetősen Keszekusza beszélgetésben, ami elsősorban a műsorvezető miatt volt Keszekusza, de némileg Zsolt miatt is, hogy ő innentől kezdve, mint szakember kell, hogy Budapesthez viszonyuljon, és mindaz, amit a Fidesz vezetőjeként tett a közgyűlésben, az mögötte van, nem tagadja meg, de az közben egy másik tevékenység. Ugyanakkor tegnap a kisabrussal folytatott beszélgetésben, akinek felhívtam a figyelmét a mi kettünk beszélgetésére, mert ő vár valakit, akivel majd Budapest ügyben tárgyalhat, és egyelőre még nem talál senkit sem, miközben lassan a körmére ég. Rövidesen a kérdés végére ez érek. A Magyar Nemzet megjelentetett egy írást Részint Kovács Péter polgármesterrel részint lángzsolta már a biztosi kinevezése után, ahol egyébként ő, mint a Fidesz-Budapesti elnöke szólalt meg, és továbbra is ugyanazon a hangon beszélt, kifizetőhelynek nevezve a fővárost, és így tovább, és így tovább. Én nem lángzsoltot akarom megrendszabályozni. Én azt kérdezem öntől, hogy azok az elvárások, amelyek önben élnek, hogyan valósulhatnak meg az ön emberei megszólalásakor is, vagy én ilyen konzekvenséget ne várjak. Én nem kommunikációhoz kötöm az elvárásokat, hanem, hanem ahogy a produktumokhoz. Tehát Láncsornak is, meg a többi kormánybiztosnak is a térségre vonatkozó kell rendelkeznie, és a térség fejlesztéséhez szükséges dokumentumok, tervek, és aztán, aztán pedig a, a különféle akciók megszervezésében és végrehajtásában kell együttműködni velem, a többiekkel. Az, hogy ő ezt milyen kommunikációval teszi, ebben én nem kívánok beleszólni. Tehát ez mindenkinek a habitusa, a temperamentum, a elképzelései határozzák meg, ezt ő meglátja. De ami nekem fontos az, hogy a... És itt nem csak a fővárosról van szó, nekem nagyon-nagyon fontos, mert itt, itt folyamatosan Budapest politikáról beszélünk, de számomra a, a, a politika... nem. Erről van. Számomra a Budapest politika értelmezhetetlen ma Értem, azért mondtam így, mert eddig ez így volt, elnézés, de egyébként Füriás Én, Balázs esetében is benne volna volt, hogy agglomerációért felelős államtitkár. Így van. Én úgy gondolom, hogy Budapest és a, a környező települések együttes érdekeit kell megtalálni, és az együttes fejlesztésének a, a kérdését kell megoldani. Lánk Józnak a feladat? Én biztos voltam abban, hogy ön egy ilyen jellegű választ ad, de hogyha közöttünk sok olyan beszélgetés zajlana, mint ami rigács kapcsán zajlott, az nem biztos, hogy a mi egyébkénti tevékenységünket elősegíteni, hanem valaki előbb-utóbb ráunna, mondván, hogy ezzel a szöveggel és ezzel a modorral nehéz lesz más dolgokról beszélgetni. Azért, ha valaki úgy beszél Budapest vezetéséről, mint ahogy Lánk Zsolt tegnap megismételte, miközben elmondta, hogy ezentúl ő más fog beszélni, de hisz a cikkel kapcsán, amit a magyar nemzetben megengedett, eh, jogos volt a kérdés, azt kell, hogy mondjam, hogy a kérdése mégse alaptalan. Az nagyon hát fontos, hogy valakinek milyen kell. a teljesítménye, de az, hogy milyen a modora, és hogy egyébként kifelé mit mutat a kommunikációban, ami egyébként nem feltétlen kommunikáció, egyszerűen csak beszélgetés. Az alapján azért az, aki itt él, valamilyen képet alkot, és azért ennek van jelentősége. Nem arról beszélek, hogy a ruha teszi az embert. Nem, hanem arról, hogy mindig kettőn áll a vására, hogy olyan ilyen frappás viszontmondással éljek. Ezért hallottam én is budapesti politikusokat nyilatkozni a kormányról, meg szexes politikusokból úgy, hogy azt lehetne modorból kioktatni mind a két oldal. Igen, csak ugye erre meg én azt tanultam, Kásas Tamás apukája mondta nekem azt, hogy miután ő tisztában van az erejével, ha egy nála gyengébbel, vagy kiszolgáltatottabbal találkozik, vagy egy hierarhiában álló olyan személyel, akkor, akkor ő nem veszi igénybe azt a testi erejét, amivel egyébként rendelkezik. Hát ez egy nehéz vita lenne, hogy egy főpolgármester, vagy egy kormánybiztos -e. A hierarhiában hiában az erősebb, vagy a, vagy a magasabb fején álló, azért mind a két oldalról lehet arrogáns De abban, ön is, abban a... ön is tisztában van, hogy a népség és katonaság, ahogy ezt otthon mondták, ezekből a megnyilvánulásokból többet érzékel, többet lát, mint a valós tevékenységből, aminek viszont ön tulajdonít jelentőséget, és ebben nem fogunk egymással vitatkozni. Ezt a kettőt azért nem ártana fedésbe hozni. Hát a magyar politikai 80 abszolút. Sajnos, vagy szépen. szerencsémre én itt élek. Sajnos. Sajnos, Sajnos. Sajnos az. Ezt ez, ez. nem tudjuk Itt, én, én is meg Jó, csak én szeretném jó. az ön munkáját annyiban elősegíteni, és semmiképpen se hátráltatni, hogy nem olyan dolgokról kérdezem, amelyekről ön utólag azt mondja nekem, hogy fiala, szívesen beszélgetek magával, de legközelebb választhatná ennél érdekesebb témákat is, vagy fontosabb témákat is. Éztem. De hát akkor végülvehetjük a további négy kormánybiztosnak a felétenységét is. A sok Én értem, hogy alapvetően budapesti hallgatósága van ennek a... Nem, biztosága. őt a, a többieket tudom, hogy nem hallottam így megnyilvánulni. Csak, csak a többiek el, nem voltak közgyűlési tagok? Tehát azért ez, nekem, ez nem véletlen. Mint, nekem, mint vesztényi polgárnak nem olyan kikültözett érdekességű Budapest önmagában mint az ország többi települése. Nagyon fontos, a, a legnagyobb város és a főváros, ez kicsit de az, hogy most már második adásban csak a budapesti politikai, annak kommunikációs mély beszélgetünk, ez, ez nekem nem előre. Én ezt értem, de azért az, azt arra kérem, hogy ezt legyen szíves, vegye figyelembe, nem kell, hogy akceptálja, hogy azért ez a műsorban hangsúlyosan volt jelen. Most már Wintermantel Füries fürjes Horváth horvát Csabával, Kisambrussal korábban, millió önkormányzattal, vagy nagyon sok önkormányzattal való együttműködésemben nem arról van szó, hogy önt most kipécéztem, és szeretném kiemelni helyzetbe hozni. Ez egy folyamatnak nem, a következménye. Nem, nem, is, nem, is, nem is tartom kényelmetlennek sértőnek sem, csak szerintem, nem. Tehát, Menet közben át fog nem alakulni nem a hangsúly. Az elején kérem, hogy engedje meg, hogy legyen egy átmenet. És ennek az átmenetnek jó. utolsó kérdéseként azt kérdezem, hogy... E, e, Ugye megkérdezik Láng azt, hogy a fővárosi közfejlesztési tanács lesz-e vagy sem, amire Láng Zsolt széttárja a karját, és én csak arra emlékszem vissza, hogy annak idején mennyire értelmetlennek találtam a közfejlesztési tanácsot, ha bár Gulyás Gergely és Füriás Balázs elég jelentős erőfeszítéseket tett, hogy meggyőzön az ellenkezőjéről. Van, voltak korábban fórumok, ahol egyeztetett főváros és kormány. A Kisambussal folytatott beszélgetésből az derült ki, hogy ezek a fórumok és ezek a találkozások az elmúlt időben aggasztóan elmaradtak. most nem Kis Ambrus általános főpolgármester helyettesnek vagyok a parlament tereférejét és ne essék, de azon hangzott el, hogy szüksége lenne tárgyaló partnerre különböző kérdésekben, beléltve ki miben illetékes a fővárosnak, és egyelőre nem találják a másik oldalon lévő szemét, akivel kontaktusba kerülhetnének. akar -e erre reagálni? Ū, ha mondhatnám. <gül> <gül> Egy, bő egy hete tettem le a miniszteri esküket. Én értem, hogy Kis Ambrus most iszonyatosan szeretne mindenkivel konzultálni. Barácsony Gergő is, aki ennek ide a választási kampányban vette a fáradtságot, hogy lejöjjön a Budapestről majdnem 200 km előbb választókerületembe, hogy elmondja, hogy az már biztos, hogy én Navracsics úr veszíteni fog, ahogyan ő, ő fogalmazott, és ez a választókerület már zsebben van az ellenzéknek. De még egy kicsit ürelmet kérünk, jó, hogy kitaláljuk a struktúrát. Nekem vannak ezzel kapcsolatban folynak előkészítő munkálatok, de tekintettel arra, hogy, hogy még a döntés nem született meg, ezért erről most nem szívesen beszélnék, de hogy a kisambus még egy pár napot, pár hetet vár, akkor, akkor szerintem tudni. Nem, nem biztos, hogy én lesz az egyébként, akivel konzultálni a, türel, a türel ne felejts el, hogy amikor nem állt távol a mezőrtől, az ön érdekében is megtettem volna minimum annyit, mint kisambos esetében. Ráadásul ön egy régi ismeretség, nem akarom zavarba hozni, lehet, hogy az önkedvére egy kicsit többet is megtettem volna, hogy sikerült volna -e bármit is elérnem, halvány lila gőzöv nincs, de fontoskodtam volna az ön érdekében is. Köszönöm, nem, nem, nem, nem is ezzel, nem is ezzel semmit. Rendben, majd csak... Kérek, egy kicsit ürelmet kisamból is biztos emlékszik rá, hogy ő sem hétfőről kedvel rakta össze, hogy a polgármesteri hivatalt vannak idén, amikor, amikor előbe került. Jó, csak tudja, különböző ráspolyokat, reszelőket veszek elő, mint a nyuszika, és amikor elkopnak a kújat, veszek elő. Térjünk De. át, a, vagy menjünk át a határokon... Um, a kremlinológusok Budapest kapcsán permanensen arról írnak, hogy tud róla és nem ellenzi. mondta az atv.hu kérdésére a miniszterelnök Navracis Tibor. Segítene ennek a mondatnak a felfejtésében, amelynek ma már olyan jelentőséget is tulajdonítanak, hogy a faladja a másikat? Hát ez olyan, mint amikor azt mondtam valamelyik, amikor megkérdezték tőlem, hogy be akarok belépni kell most a Fideszbe, és azt mondtam, hogy nem tudom, nem szoktam ezen gondolkozni, és azt a válasz, az most már úgy legendásodott, hogy is nem tudja, hogy ma már belépne-e a Fideszbe. Tehát most egy kicsit ilyen megkérdezték, tőlem, hogy van-e mandátumom Orbán Viktortól arra, hogy tárgyaljak az európai néppárttal, visszakérdeztem, hogy egészen boldosan ítélt mandátumon az újságíró, és azt kérdeztem, hogy hát tud -e róla, és mondtam, hogy tud róla, és nem ellenzi. Hát ez ugye nem ellenzi, az nem jelenti azt, Elkűri, fogalmazunk így. Hát megint fér azokba, és fér az a baj, hogy félredig természetesen, mint mindenről, ön pontosan tudja, hiszen már több ilyen beszélgetésünk volt. Amit teszek, illetve amit a nyilvánosság előtt mondok, azt én előtte megbeszélem a megfelelő helyeken. Így ez is, én kezdetőfogva tisztában voltam azzal, hogy az én álláspontom az Európai Néppárttal kapcsolatban nem egyezik a Fidesz mai hivatalos álláspontjával, ha fogalmazhatunk így részben, ezért is vagyok a KDNP-ben most, és, és én mondtam a miniszterelnöknek, hogy én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget, hogy én a KDNP révén az Európai Néppártban lehetek, arra kellene használni, hogy próbáljuk meg az Európai Néppárt és a Fidesz közötti kapcsolatot normalizálni, ami megint, amit, amit a viszont nem vita jelent hogy egy kommunikációs helyzetet is csatornát jelent, és erről tud, és, és nem semmi bőven nem tudom mondani. Jó, hogyha az ATV nevében nem is mondván, hogy nem sok közöm van hozzájuk, nem is tudom, kihez van közöm, néha magamhoz se. Á, ugye ez a sztárom, a párom Hugh Grant azt mondja a Julia Robertsnek, nek hogy önt mindenki ismeri, engem néha az anyám se ismer meg, csak hogy ilyen bonmókkal ellássam önt. Szóval, hogy azért, aki azt feltételezi, hogy minden egyes lépése előtt önnek fel kell hívnia Orbán Viktort, és meg kell kérdezni, hogy Viktor hetekkel -e káposzta főzeléket, az ugye nem jár távol a valóságtól, de nem pontosan így zajlik. Önnek van egy csekkel minden napról, és ezt újítja meg napról napra. Többé-kevésbé jól látom, ugye? Gyakorlatilag igen. Tehát én nekem soha nem szóltak, hogy ebben az ügyben nem Kéne a politikai ösztön, vagy hogyan az együttműködés kultúrája súgja nekem, hogy mi az, amikor meg egyesem elég sokat beszélünk, és elkezdjük a témát, és hát ehhez tartom magam általában. Igen. Akkor ennek örvén, révén és általa azt kérdezem öntől, amit ön is egyébként említett, hogy mi ez a KDMP-s tagság, ezt nekem értenem kéne? Szerintem igen, és szerintem emlékszik is rá, és a hallgatók is talán annak, már elég idősebb hozzá. 2003-ban a szövetségi, amikor a Fidesz a szövetségi az zajlott, ugye ez, amikor a, a, a, a, talán a 202-es választási vereség, után a korai körökbe jöttek, illetve ö, tagozatok alakultak a Fideszben, akkor jött létre egy olyan megállapodás a kdnp vel is, hogy a Fidesz és a kdnp tagság nem zárja ki egymást, hogy általában a pártok nem engedik meg, hogy valaki egy másik pártban is tag lehessen. A Fidesz és a KDNP esetében létezik az úgynevezett kettős tagság, azaz lehet valaki mind a két pártnak a tagja, és én magam még akkor beléptem a kdmp be is, tehát az is kettős de, tag De tagdíjat fizet? Hát igen, tulajdonképpen igen. Bár nem egy jelentős összeg, igen, és de értelemszerűen eddig, ahogy a nyilvánosság előtt is látszott, a tevékenységem hangsúlyja, fogalmazunk így, a, a Fideszre esett a Fidesz néli jelent meg, ugye a Fügesznek is volt. Csak, csak akkor az, az, azt a mondatot magyarázza meg, oké, elnézést hogy mások írásaiból kell önnek aztán zaccot rajzolnia, azt mondja, hogy 2003-tól kettős tagsága van, és mintán 2021 márciusában a Fidesz elhagyta az lpp találkozott semmilyen Zsoltal, már mint ön, a KDNP elnökével, mármint semmilyen Zsoltal, akivel abban állapodtak meg, már mint önök ketten, hogy Navracsis, azaz ön, aktiválja idézőjelben KDNP-s tagságát, és ott dolgozik tovább politikusként. Ez mi? Igen. Ez az, hogy én megterestem. Ugye én ezűzben Interjú is tanúskodik róla, miután a Figaszt a néppártból. Én elmondtam, hogy én nem értek egyet ezzel a döntéssel, szerintem ez egy súlyos eh, politikai eh, hiba, az én értékelésem szerint, és számomra, mivel én hiszek az Európai Néppárttal való együttműködésben, ezért az maradt a lojalitás keretein belül, fogalmazunk úgy, hogy akkor a Pártszövetségből a KDNP részt válaszol. Én ez ügyben beszéltem semmi zsoltal, aki, aki abszolút támogató volt. Azt mondta, a hogy Igen, igen. És gyakorlatilag kdn s vagyok, de mivel mondom, kettős nap sem. Oké, rendben van, de önnel lehet részletekről beszélgetni, érti az érzi és érti az árnyalatokat, bár néha nem akar róluk beszélni. Uh, Árujel, ennek van jelentősége akkor, amikor Luxemburgban vagy Brüsszelben tárgyal, mert a kis ördög, de a tetszik, akkor nem kicsi és nem ördög, azt sugja, hogy van. Van, igen, van. Van. Tehát a KDMP számon tartó párt, mint az Európai Néppárt szervezete, És az Európai Néppárt részéről is, az Európai Néppárt politikusai részéről is van egy ilyen. Hát nevesszük úgy, egy posztraumatikus érzés. De ők ezt a kettőséget, amit arról az előbb ön beszélt, ők ezt értik? Értik, igen, igen, igen. Már vagy a kettős tagságra gondolt, ugye? Hát meg az, hogy ön hiába kettős tagságú egyszerre mind a kettő elvét vallja, de az egyik zászló színébe van öltözve. Hát az ő számukra az a fontos, hogy én az Európai Néptárt elvét vallom. Uh -huh. Tehát ebből a szempontból... És abban a pillanatban bárhi. nem tagadja meg a Fideszt? Nem tudom, nem meg Hát mert hogy egy olyan, hát, olyan vélemény... Fidesz ellen dolgozok, szóval azért dolgozom, hogy a Fidesznek lehetősége legyen az Európai Néppártban. Hogy, hogy legyen egy párbeszéd ismét az Európai Néppárt és Fidesz tőle. Az én felfogásom szerint nem a Fidesz ellen dolgozom, hanem a Fideszért dolgozom. Jó csak a Fidesz, Fidesz, Fidesz vajon nem az a vak ember, aki nem akar átmenni a túloldalra? Ez a kérdés. Akkor ezt nyilván azért is nem fogják. De eddig ez még nem történt, sőt. Sőt. Igen. Uh, lehet, hogy a jövőben ez lesz, ezt meglátjuk. Az elmúlt időben két dolog kapcsán esett szó, elsősorban a brüsszeli vétópolitika kapcsán Magyarországról, az egyik ugye a vezetéken érkező gáz szemben a nem vezetéken érkező gázzal, a másik pedig Kirill Patriárka, akivel kapcsolatban sajnos be kell vallanom, hogy az elmúlt időben szereztem jelentős mennyiségi információt, én ezekkel előtte egyáltalán nem bírtam, hogy ezeknek mekkora jelentőségük van, azt egyebek köz most az önnel folytatott beszélgetésben fogom lemérni. Praktikus okokból is, de elsősorban a praktikus okokból jól tárgyalt Orbán Viktor, és nagy valószínűséggel, bár ezt nem én nem látom, ez a vétóval létrejött megállapodás, ez nem sértet jelentős uniós érdekeket. Ami a kirilpátriárka történetét illeti, ott az egyházak méltóságának megőrzése az én szememben egy tökéletesen érthető valaki. Itt az a kérdés, hogy Kirill a személye és a tevékenysége vajon nem okoz-e mégis Némi zűrt a tekintetben és zavart, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy ő valamikor épp úgy a KGB-nek tagja volt, nem csak arról van szó, hogy ő támogatja az ukrajnai háborút, nem csak arról van szó, hogy ideológiai támasza mindannak, amit Putyin képvisel Oroszországban, nem csak arról van szó, hogy milyen kereskedelmi tevékenységgel, cigaretta, importtal, exporttal hogyan gazdagodott meg, és akkor az embernek átmenetileg vagy tartósan nem az egyházi méltóság jut az eszébe, hanem az, hogy itt valami olyan dolog van tiszteletben tartva, ami papíron jobban szól, mint a gyakorlatban. De segítsen nekem. Hát, ez nehéz vélelengelni, hogy papíron jobban szól, mint a gyakorlatban. Papíron a arról szól, áll... hogy egyházi méltóság gyakorlatban arról szól, hogy mindaz, amit én elmondtam, ha igaz, akkor vajon az ő személye miért kell, hogy záloga legyen egy megállapodásnak? Azért, mert ő nem úgy került a szankciós listára, mint, mint volt kárgép, és nem tudom, hogy ez, ez az, az. Hanem, hanem egy olyan uh, egyház fő, aki, akinek jelen esetben azt próbálták fel bűnél, ün, hogy szóban és gesztusokban támogatja Putyin háborús politikáját. Ha jól értettem, De ugye pont ez az időszak, amikor ez igaz akkor, akkor én... Nem, csak ritkában jövessem de a hivatalos indokolás az, hogy ezért került fel a szankciót És erre mondta a magyar kormány azt, a magyar miniszterelnő, hogy valakit a nézetei miatt csak azért, mert ő egyébként azt gondolja, hogy Oroszország háborúja jogos Ukrajnával szemben, csak ezért ne sújtsanak szankciót. Nem szeretném, hogyha kinevetni a kérdésemet. Tisztában vagyok a két kérdés közötti különbséggel, a gyakorlati súlyának különbségével, jelentőségével. De én nem tapasztaltam, hogy Csák miniszter úr vagy bárki más tiltakozott volna akkor, amikor a Margis-szigeti színpad úgy döntött, hogy egy ukrán zongora művész fellépését lemondja. Ha visszakérdez, hogy a kettőt hogyan lehet egy lapon említeni, akkor csak abban tudok reménykedni, hogy ha azt mondom, hogy elvi kérdés, akkor nem fog engem visszautasítani. Értem, ez mire gondolok. Én azt hiszem, ott van a különbség a kettő között hogy az már egy elfogadott szankciós csomag eredménye. Én úgy emlékszem, hogy ott a licitáról van szó, ugye? Igen. Én, én úgy tudom, hogy ott a, tehát az már egy, a, valamelyik, az előző öt szankciós csomag valamelyikében már volt olyan, hogy olyan művész, aki uh, Putin uh, politikáját támogatja uh, művészi tevékenységek uh, támogatására ajánlja föl, Ő szintén nem hívható meg. Ez már egy elfogadott szankciós csomag volt. Ez pedig még nincs Ebben én nem, nem tudok önnél vitatkozni, mert nem emlékszem arról, hogy ez így volt-e vagy sem, de akkor az a kérdés, hogy abban, abban annak idei miért ment bele Magyarország, miért nem tiltakozott én, én ezt értem, csak érti elvek és következetesség. Értem. Miközben, ha engem kérdez, hogy én mindig az elvek embere vagyok, vagy mindig következetes, azt fogom önnek mondani, hogy igyekszem, de gyakran nem. Tehát én nem várom el öntől, hogy etalon legyen, bár jó lenne, ha lenne egy etalon a birtokomban. Igen, én értem, az is lehet, hogy éppen nem, nem, most nem tudok hogy nem akarok találkozni, de lehet, hogy a kettő között annyiban van összefüggés, hogy akkor fel arra, hogy átment egy ilyen döntés, és ezért volt most éberenben a magyar diplomácia. Nem tudom ezt a És annak nincs jelentősége, hogy ezt egyedül Magyarország tette a Pátriárka kapcsán? jelentősége van, természetesen. Itt is jelentősége ugye, van. Hát, ugye, ugye az, de... hogy most Ausztriával olyan a viszony, ami olyan, mert hogy egyébként egy médiaember hülyesége kapcsán most be kell rendelni a nagykövetőt, és Amerika, Amerika-Ausztria magyarázkodik, Egyáltalán a magyarországi külpolitikai tevékenység, a magyar vétó tevékenység, mindazt, amit az ukrán-orosz háború kapcsán Magyarország tesz, annak a nemzetközi következményeit, anélkül, hogy ezt hosszan kibontaná, ön érzékeli akkor, amikor külföldön van? Igen, persze. persze. És az ausztriai reakcióra ön talán e magyarázatot, miközben egyébként minősíthetetlennek tartja, ha annak tartja? Annak tartom. Minek a következménye? Minek a következménye? Hát ez konkrét esetben abban az elkép, annak az elképesztő arroganciának, ami, ami Ausztriár részéről ma árad Magyarországra, és azt hogy az osztály közszolgálati, azért nem egy, egy média szervezet. Igen, igen, azok igen. Előjel, egy, egy, egy, egy, egy, egy egy potenciális szívinfarktussal ajándékozta meg a miniszterelnököt az illető a tevékenysége kapcsán, amit akár kaphatna is. Majd törölte, és, és próbálják innáról meg nem történtét tenni. Igen. Én úgy gondolom, hogy a német és az aztán nagyon sokat tesz azért, hogy érzelmileg vadabbak legyenek a Magyarországiak, a Magyar Német és ebben a sorban ülelődik is. Miután többféle területen van vita az Unióval, ennek következtében rossz az, aki összekeveri önt és Bayer Zsoltot, aki egyébként egyébként is más mezőben vannak, de közben egy platformon állnak, ha érthető vagyok, ma nagyon igyekszem összeszedetnek lenni, mert hogy Bayer eh, azt válaszolta a néppár szóvévőjének, ahova Navrachi szerint visszatérne a Fidesz, Gáler kus, és száj magadba, te senki világos? De ugye ez az kiri a Kirill Pátriárka kapcsán hangszik el. Bajás az egy publicista, én meg egy politikus vagyok, ezért ez, ez egy különbség. Van, aki számára nem, mert én is mindig úgy látom idézve Bajás. Jó, de az közben az meg az az ugye az kitűnt, az állami kitüntetést kap az illető, igen, tehát nem ez határolódik eltűle a... Sőt. A... Hát azért, hogy szállj magadba, és azt, hogy kapjon infarktust, azért között szerintem ez nagyon komoly különbség. Én nem akartam a kettőt összehasonlítani, nem a kus áll szemben, a, a, a, hanem az, hogy... Um... Ezzel tudom, hogy a, a Fidesz, mint pár, hogy az egyik publicista, aki akár a Fidesz alapítótagja is volt, meg, meg jó barátja a Fideszes politikusoknak, hogy azt írja, hogy vállalkus, ettől miért kell, kell elhatárolni a Fidesznek? Kinek? Egészen most, a Fideszből kinek kell elhatárolni? Az a kérdés, hogy száj magadba, te senki, hogy ezt vajon megfelelő megszólalási mód a néppár szóvőjének. Szíveszve. A Kiri kapcsolatos megjegyzés kapcsolatban. Én, én Baja már kapcsolatban többször elmondtam az elmúlt évek során a, a véleményemet. Ki az, aki rosszat tesz akkor, amikor összekeveri a Navracsis véleményét a Bajer véleményéből? Ki az, össze, tehát az, aki össze. Az, aki A sajtó, tehát, a, tehát egész egyszer disztingválni kéne tudni, és el kéne tudni különíteni a kettőt egymástól? De hát miért? Nem értem a problémát. Tehát két, külön, két teljesen különböző emberről van szó, akik bizonyos kérdésekben egyetértenek, bizonyos kérdésekben nem értenek egyet. Lehet, hogy tűnik kívülről nézve, hogy a magyarországi jobb oldalon is vannak önálló gondolkodású emberek, de hát, a, ilyenkor mindig, a, a külségérők is, igen, hogy a nagas is, hogy előre küldték, hogy akkor most a néppárt lezett. Ne, ezért beszélgetek önne, hogy ezt, e, ezt igen, elmagyarázza. Ezért, igen, igen, van az önálló akaratú emberek, a és Gáler nem kérdezi öntől meg, miközben tárgyal adott esetben vele, hogy önnek egyébként Bayer-Zsor publicisztikájáról mi a véleménye, mert hogy el se jut hozzá, vagy ha eljut, nem tulajdonít hát neki tőlem jelentőséget. Senki nem kérdezte, tőlem ezt senkinek kérdezte meg. Nem, hogy azért mert nem jutott akkor el, vagy pedig azért mert nem érdekli Tartósan más fontossági sorrendet érzékel saját magában és az önt kérdező sajtóban? Más fontossági sorrendet. Én úgy látom, hogy a sajtó, a sajtó úgy érzékeli, hogy ma a magyar politika Orbán Viktorból áll, és Orbán Viktornak vannak küldöttjei eh, vagy ágensei akik önálló akarat, önálló szándék és önálló mozgástérnél bomnyomásra mind a újjelennek... Tehát miközben Donáth Donát Anna azt mondja, hogy az ellenzék jól tenni, hogyha megszű, megszabadulna az Orbán fóbiájától, maga a sajtó egyelőre ezere a Donát Annai felismerésre még nem jött rá. Igen, igen. Egyébként or, szerintem, szerintem Donáth Anna teljesen igaza van. az ellenzék számára egy óriási hátrányt jelent az, hogy egyszerűen nem érti, továbbra sem érti a Magyarországi jobb oldalt, Illetve nagyon lehetősített ezzel a belső struktúráját. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ön segít ezt megérteni. Hogy mások is hát. odafigyelnek erre, azt nem tudom. Én minden esetre odafigyelek, igyekszem okosodni, hogyha nem, akkor majd nem enged át a következő évre. Akkor ismét, évismétlő lesz. Nem nem nem, nem. nem, nem, nem. Végül, de nem utolsó sorban volt, aki az anyagi helyzete iránt érdeklődött, hiszen most ugye ön is tett 2000, nem tudom hány után vagyony nyilatkozatot. Azt mondja, hogy 2014-ben. Igen. Hogy fontos dolgokról is beszélgessünk, árulj el, mi lett a 2006-os renault -jával? Hát ezt feladjuk. Régen. 2010, 2019. Ja nem bocsánat, bocsánat, kett, korábban, 2015-ben. Igen, 2015 És az is kiderült, hogy uh, ugyan 2021-ben Vetrigácson egy 1661 négyzetméteres építési telket, de 2015-ben lett önnek badacsony szemmesen is egy helyi. Balaton, Balaton szemes. Hát ezt akkor a HVG, igen, rosszul írja, én meg rosszul olvasom, igen, olyan, hogy badacsony szemes, olyan nincs, de látja, milyen jó ezen én nekem átse, ami átfutott a tekintetem, igen. Hát akkor tudja meg, hogy badacony szemesen is van önnek egy telke, ez hi, ugyan hi, még hi. nem létezik, de rövidesen emiatt majd számon fogják kérni. Ennyit a magyar újságírás. Hát illetőleg, hogy ez ebben, hát egy másodpercek alatt lett Básti elvtárs. Tehát azért ez nem igaz, Igen. hogy önt már senki se akarja meggyilkolni, hiszen önön kívül még senkinek nincsen egy 42 nézetméteres üdülője vadacsony szemesen. Ezzel ma szembesült. Lássad be, érdemes Igen. velem beszélgetni. Nem mindig, de nagyon igyekszem. Ha valamit elrontok, á, akkor igyekszem kiavítani. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Köszönöm szépen, Viszont kívánom családjával együtt. Navracs hallották. Ez a badacsony szemes, ez teljesen ez felháborító módon nem tűnt fel. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, horvát Csaba, Zugló, polgármester. A, a múlt alkalommal szóba hoztad a Zuglói közgyűlést, amiről viszonylag kevés szó esett, most valószínűleg annál több, különös tekintettel arra, hogy vagy új témák jelentkeztek, vagy a múltkori alkalommal, 26-án csütörtökön nem sikerült mindent megtárgyalni, mert hogy tegnap ismét volt egy rendkívüli, illetve tegnap egy rendkívüli közgyűlés volt, és azt kérdezem, hogy ennek mi volt az oka? Valóban az volt az oka, hogy részben volt új napi rend is, ami a nem került be, és sürgőssége indokolt volt. Ez például a az szuklói közétkesztetési közbeszerzésnek a kiírása, ami nem, nem volt halasztható tovább. Gyakorlatilag a gyerekek és a, a szociális gondozásban lévőknek az esedékes élemezési ellátása volt a fő témája. Ez bizony benne, hogy meg fogjuk tudni oldani. És volt néhány olyan napi rend, ami valóban áthúzódott az előző testületi ülésről. Akkor vegyük először azt, ami nem volt tovább. Halogatható javaslat a Budapest főváros 14-ékké zugó önkormányzata feladatellátási ellátási kötelezettségébe tartozó nevelési, oktatási és szociális intézmények tanulói ellátotjai részére közétkeztetés biztosítása tárgyú uniós értékhatárt előérő nyílt közbeszerzési eljárás megindítására, aminek előadója a Hajdu Flórián a polgármester volt. Igen. Ennek a lényege, hogy a duglói bölcsöd, bölcsödék, nem? Óvodák, iskolák és a szociális intézmények, tehát az idősebbek közétkeztetését egy tender keretében meg kell újítanunk. A különös nehézséget és a... a, a mi az Lejárt a korábbi közveszerzés, uh -huh. tehát ez egy kötelező elem, és mivel rendkívül nagy értékről van szó, ez eddig 1,4 milliárd forint volt éves szinten a keretösszeg, amiből ez a tevékenység... Hány embert érintő? Érintés, nagyjából. Nagyjából, eh, nagyjából 15 ezer ember érintő. Ez nem kevés. És nem kevés. És eh, ez azt a nehézséget szenvedt el, mint amit eh, bárki, aki bemegy a közédbe, hogy iszonyatosan megnőttek a, az étkeztetés költségei részben az energiaköltségek. Milyen mértőben? Akumán, nagyjából 40 az, ami becsülhető. a Milyennél milyen kisebb arányban e, emeltük meg a keretösszeget, de ennek a pénzügyi fedezetének a biztosítása azért az sem volt gyerekjáték, mert itt nagyjából fél milliárd forintról veszélünk, mint többlet, amit biztosítani kellett a ez egyébként mert... azok számára, akik megkapják, jelentette az elmúlt időben vagy a közeljövőben áremelkedést? Semmit, mert a térítési díjak nem változtak. Ez teljes mértékben magára vállalja a kicsoda? Az önkormányzat, hát a vállalás az talán egy kicsit erős kifejezés, mert kényszer is van benne. Tehát jelen pillanatban, amit a igénybevevő fogyaszt, az ő térítési díja, tehát amennyit neki kell fizetnie az étkeztetésért. Az inflálódik, mert az ő díja nem növekedett, viszont Igen. az önkormányzatra rakottak azok a uh -huh. többlet költségek, ami például az élelmiszer a következménye, és az infláció ágas-bogas elágazásába például a, a, a fizetések változása, ami egy helyes irány, de ugyanakkor költség is. Tehát ez is rárakódott, illetve az energiaköltségek brutális drágulása. Tehát ezek mind-mind odahatottak, hogy a közétkeztetés ára is változni fog. Egyébként ez egy évek óta tartó folyamat. Jó, de ezt teljes egészében nem, nem ideig... fogja lenyelni az, aki az ételt előállítja, gondolom. Ezen valahogy va valakinek meg kell osztoznia, vagy olyan parányiak lesznek az addagok, hogy ezt nem lehet ebédnek nevezni. Hát egy vállalkozó nemhogy nem vállalja magára. Hát ő azért vállalkozó, mert ő... Jó, de akkor, ki, tevékeni, akkor kinyeli el, a, kinyeli el a, a, azt az összeget, amivel be kell szárni, és máshonnan nem lehet beszedni. Jelen pillanatban ezt az önkormányzat teszi meg, e, nekünk ez milliárdos költséget jelent, milliárd fölötti költséget jelent, hogy ki kell pótolnunk azt az összeget, amit mondjuk a szülő fizet a gyermeke után. ez között, kalkulálva volt, vagy ha nem, nem volt kalkulálva, akkor honnan van elvéve? Hát ez egy nagyon nehéz és bonyolult kérdés volt, hogy honnan vegyük el, honnan biztosítsuk ezt a fedezetet és még abba sem vagyok biztos, hogy ez a fedezet elegendő lesz. Igen, mert hogy ez, ez a mérték, a mérték, a mérték, a mérték az áremelkedés nem fejeződött be. Egyrészt az sem fejeződött be, tehát még hónapok mire a közbeszerzés végére érünk, és korán sem biztos, hogy amit mi gondolunk ennek a piaci áráról, az Az, az, kölcsönös, valóban, lesz, az kölcsönös lesz, tehát mert hogy ez a Vagyar, hogy azon az áron senki nem vállalja el. Így van hogy ebben, ebben azért egy komoly, komoly feszülés volt, hogy hogyan állítjuk elő azt a forrást, mert nyilvánvalóan hogy evidens, hogy egy önkormányzatnak az egyik legfontosabb közszolgáltatása, Közszélú szolgáltatása a középkeztetés. Tehát olyan nincs, hogy majd az, idős, vagy az idősek ősztől, vagy akár a gyerekek mennek az iskolába, vagy az óvodába, és nem kapnak ebédet. Tehát Nyilván ez nem állhat elő, tehát az önkormányzat bármilyen feladatának a rovására, de előállítja ennek a fedezetét, csak ez valóban komoly problémákat hoz, okoz más területen. Is. Most adott esetben gyerekek társaságát élvezed az autóban? Egy gyermekét élvezem, rendben. Elnézést kérek tőle, hogy el van véve a sofőrtől, ha elnézi nekem. Igyekszem nem, nem fontoskodással tölteni az időt. Uh, oké, rendben van, akkor tételezzük fel. Mikorra kell ezt tető alá hozni? Hát egész fontosan a szeptember elsője iskola kezdése a gyermeket hasztalán, konnyi hasztalán kell majd, hogy legyen ételnek lenni. Ilyen egyszerű a kérdés, tehát az nem fordulhat elő, hogy aznap az önkormányzat kitesz evét helyett egy táblát, vagy elnézést. Ma nem sikerült evédet főznünk, tehát nyilván ilyen nem lesz. Biztosítani fogjuk, nagyjából bármilyen, bármilyen áldozatot is kell hozni érte. Két téma biztos, hogy a közérdeklődésre igényt tart, hogy azok vajon egyben a legfontosabbak is. Ezzel most óvatosan vagyok, hiszen a Navracis Tiborral folytatott beszélgetés például arról szólt, hogy azt, amit újságírók felvetnek, és amit egyébként ő a saját tevékenysége kapcsán fontosnak talál, azok egyáltalán nem fedik le egymást, és azért emlékszem olyan periódusra, amikor ez nálad is így volt, bár a ti pozíciótok és a ti személyetek nehezen felcserélhető de e tekintetben azért van azonosság. Ez a két téma pedig, az első napi rendi pont, nevezetesen a tegnapé, ez a Zuglói városgazdálkodási ZRT vezérigazgatói beosztásával összefüggő pályázat kiírása és közzététele, valamint a pályázati eljárásban a személyzeti tanácsadó cég bevonása, amelynek az előterjesztését előterjesztője te voltál. A másik pedig a negyedik pont ez a javaslata a parkolóautomaták műszaki jellegű üzemeltetése, karbantartása. Budapest 14. Kelet-Zugló közigazgatási területén tárgya a közbeszerzésekről szóló 2015. évi XY-törvény 81. szerinti uniós nyílt közbeszerzési állás, eljárás megindítására, előterjesztő ismét Hajdu Flórián alpolgármester volt. Abban a sorrendben, ahogy te fontosnak találd, és abban a mértékben, ahogy fontosnak találd, bár lesznek alkérdéseim, figyelek a válaszra. Kezdeném az egyszerűvel, ami egyébként fontos, de egyszerű kérdés. Igen, kiírtuk a pályázatot, a mai nap meg is kell jelennie, a zuglói vagyonkezelő, amely elnevezés nem fedi a, a palettát, mert gyakorlatilag az önkormányzat összes, szinte összes fontos közszolgáltatására... Jó, hát itt városgazdálkodást cégén, mondtam. Így van, tehát ez, tudom, az nem, egy városgazdálkodó vagyongazdálkodó, ez esőt a vagyon nagy részét meg se kapta még a cég, hogy azzal gazdálkodjon, de valóban ez a, az egyik legfontosabb közszolgáltató cégünk. Ennek a vezetésére kiírtuk a pályázatot, bízom benne, hogy megfelelő munkaerőpiaci jelentkezést is tapasztalunk majd. Ennek a vége. Miért volt fontos az, hogy személyzeti tanácsadó cég bevonására kerüljön sor? Mert hogy az önkormányzatnak nincs, és nem is lehet abban napi rutinja, ami egyébként egy személyzeti tanácsadó cégnek igen hogy mondjuk egy 5 milliárdos gazdasági társaság első embere szerepére, tehát egy felsővezetői szerepre keressünk szakembert. Ennek a feldolgozása, pszichológiai tesztek elvégzése, egyéb alkalmassági feltételek vizsgálata a feladata a személyzeti tanácsadó cégnek, tehát itt nem egy, nem, nem fejvadást uh, vettünk fel, és ezért nem is a neve a fejvadászat, hanem a személyzeti tanácsadás, mert ez egy szakmai előkészítést igényel, és az önkormányzat majd abból a palettából választ amit a személyzeti tanácsadó a beérkezett jelentkezők ajánlatai alapján... De erről nagyon sok időt nem biztosítottatok, hiszen azt mondja, hogy a pályázat képviselő testület által történő elbírálásának végső határideje július 7-e, de könnyen lehetséges, hogy ennyi időnek elégnek kell lennie, ez ugye durván két hónap volt, akkor, amikor erről döntés született. Hát nem... Egész pontosan múlt héten kellett volna döntésnek születni, amikor ez nem jött össze a megfelelő formában, és ezért volt részben ez a rendkibülülés is, számos más pontos napirend mellett, de gyakorlatilag 25 napos pályázati határidő áll rendelkezés, az eredeti elképzelés az 30 volt, és a feldolgozásra nagyjából egy hetebb szántunk, az önkormányzati döntéshozat arra, meg nagyjából annak a feldolgozási időnek az utolsó napját határoztuk meg. A szükséged Tehát, van némi szabad... Ha szabadságra van szükséged az autóban utazó miatt, akkor visszahívlak, tehát ne csinálj ebből kázust. Nem kell, köszönjük szépen. Um, most ki a vezető átmeneti időre? Az átmeneti időre a zöld területek gondozásáért felelős osztályvezetőt bíztuk meg, Paranyai Zsoltot. Ő, ő neki kell minden napi feladatot ellátnia, és hát bízom benne, hogy július 7-től a pályázaton kiválasztott új vezető ezeket a feladatokat átveszi tőle. Akkor vegyük a bonyolultabbat. Igen. A bonyolultabb az maga a parkolásban annyira nem bonyolult. 2017-ben kötöttek egy szerződést a parkolás működtetésére, üzemeltetésére. Több ága volt, mert a szoftvert is külön kellett megvásárolni. Igen, erről esett akkor. Az automatákat, illetve az automatákat meg kellett vásárolni, és az automatákat, illetve a közterületet, ami hozzá kapcsolódik, tehát a parkolóhelyek kialakítása, felfestése, takarítása, stb. Tehát, hogy ezekre mind-mind szerződéseket kellett, közöszerzési járásokat kellett hirdetni az akkori önkormányzatnak, 2017-et írunk, tehát akkor történtek ezek a szerződések. Majd ezek a szerződések most lejártak, és a szerződések Európai Uniós nyílt közbeszerzésként kell, hogy kiírásra kerüljenek. Tehát viszonylag egyszerre a kérdés, nincs más módja az önkormányzatnak. Annyit tettünk még, mivel nem sikerült a legoptimálisabb megoldást megtalálnunk a végleges működtetésre, ezért csak egy évre írjuk most ki ezt a közbeszerzést. De miért nem találtuk meg? Utána. Azért, mert közben változott a helyzet. Mondok egy példát, amikor az önkormányzat még ezt a közbeszerzést 2017-ben lezárta, Igen. akkor nem volt kizárólagos, illetve szervizelője annak a típusú parkolórának, amit az önkormányzat akkor vásárolt. Tehát 2017. Közben, ha jól emlékszem, 2019-ben vagy 20 ban a, ez a bizonyos nemzetközi cég, egy francia cég, odaadta a magyarországi képviselet szerepét, annak a cégnek, aki ezt az önkormányzat számára szállította. Viszont mm. ez nekünk egy versenykorlátozó tényező, hiszen már csak tőle tudjuk beszerezni ezt a szolgáltatást, és abban szeretnénk tárgyalást kezdeményezni a, a Nemzeti Kormányzati Céggel, hogy legyen szíves ezt a helyzetet oldja fel azzal, hogy más is, másnak is biztosítja például a cserealkatrészeket, vagy adott esetben a képzést, hogy ezeket És ezt a nem teszi is... meg, akkor mi van? Ez egy jó kérdés, és mivel nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, ezért úgy döntöttünk, hogy egy évre a közbeszerzést kérjük, és ez alatt az egy év alatt... Ég ez ég, valójában ég, van, az ugye az a zsákutca, amivel Magyarországot sokan vádolják nyugatról, ez az egyszereplős közbeszerzés? Hát ebben a vonatkozásban igen, mert hogy mástól nem tudjuk beszerzni. Értem, annak értem, a, annak de, a de itt most nem arról van szó, szó, szó, hogy ez az önkormányzat akarata, lesz. hanem arról van szó, hogy ez életkényszeríti mondok erre. Mondok egy... Mondok, mondok egy másik példát, ha valakinek mondjuk Sony tv -e van, akkor a Sony TV-eket Nem, tökélet, ők, nem kell más példa, de tökéletesen érthető volt az, amit mondtál, ugyanakkor az ugye valószínűtlen, hogyha ezek a tárgyalások nem vezetnének eredményre, akkor emiatt lecserélnétek a teljes parkot, mert hogy ez egy akkora kiadás, amely jelen pillanatban, de jobb helyzetben sem rendelkezne az önkormányzat, és a lenne nem ennyi arra, pénze, akkor nem erre költeni. Nem arra. Nem arra nem tudnék javaslatot tenni, hogy egyébként a Budapesten legkorszerűbb órákat cseréljük le ezért a problémáért, de megpróbáljuk, amit ebben a dologban megteltünk, hogy felolgyszerűk ezt a közbeszerzési kényszert. Már abban az értelemben, hogy nyíltabb... Ezek a tárgyalások, de, a tárgyalások még, ezen... már megkezdődtek, vagy ezek még előttetek állnak? Ezek most kezdődnek. Ezek most kezdődnek. Ezzel Rózs András alpolgármester urat vissza meg ennek a lebonyolításával. Vannak-e új órák is, vagy arra ez nem vonatkozik? Ez nem vonatkozik rá, ez kivondottan csak a meglévők működtetésére vonatkozik. Ugye ebből kiderül, hogy az időnként bizonyos orgánumok által hiányolt bankkártyás elfogadó egység Ilyen 50 óránál biztos, hogy van. Ez milyen alapon történt? Hogyan lett kiválasztva az? Mi volt a kiválasztás szempontja egyáltalán? Volt, hogy van, ahol bankkártyát elfogadó óra van, és van, ahol nincs? Ez alapvetően turisztikai szokások. Tehát ahol a tehát leginkább a turistákra jellemző, hogy bankkártyával szeretnek fizetni. Tehát ahol emlékszel arra, hogy a parkolás előtt, kapcsán... Vagy ugye, Igen, de nem ugye a készpénzforgalom miatt azért sok szó érte a ház elejét, és nem csak zuglót a készpénzforgalmat kiváltó banki egy, vagy bankkártyával való fizetést, ha emlékszel rá. Igen, de kiváltani nem válthatja ki, jelleg a jogszabály előírja, hogy mind a két... Igazad e, van, e, de hogy, hogy ez akkor ez ezt, ezt a lehetőséget, ezt a kettőt, mindegyik a, a, a automata kínálja föl. De ezek szerint 50 kínálja föl. 50 fogja felkinálni, ma egy darab sem kínálja fel, mert eredetileg nem így rendelték. Oké, rendben, van, akkor jól hát, beszélsz, a... mert akkor jól emlékeztem, de akkor azt árul, de, hogy ezeket, ezeket valamilyen módon átalakítják? Így van, egy, egy bank kártya elfogadó modul kerül be az automatába, ami ki fog emelkedni a, a gép Ez közül. Ez egy mekkora összeg? Egy... Szeretném kiváltani, hát hogy... Erre ne... most, erre most, erre most vár, várunk ajánlatot, hmm. mert hogy a, a közbeszerzésnek a része volt. Korábban indikatív ajánlatát tenderen kívül nagyjából 2000 eurót e, kaptunk indikatív ajánlatként. Hát az, az nem két ami... filér magyarul, hogy, hogy ez nem. megint pénzügyi kérdés, hogy nem lehet az összes órát felszerelni ezzel. Ezért, ezért kérünk csak ötvenre, az ötven legfontosabb. Oké, okay. amikor az kérdek, erre az ötvenre kérdettek. Városliget, környe... Városliget környezet, okay. nyilván az o... Edi, olyan terület, eddig ahol vehető. nagyon barányban fordul. Elnézést a sok kérdésért. Akkor, amikor döntés született, hogy legyen maximum ötven esetében ilyen, az milyen felismerés következményekképpen született? Hát annak a felismerésnek, hogy más helyen milyen tapasztalatokat tudtak megosztani kollégák, más kerületek között is van kommunikáció a farkolási társaságunk vezetése, szakmai vezetése és más kerületek szakmai vezetése hm? között, és ez alapján alakult ki, hogy nagyjából hol hm? praktikus és hol fordulhat elő. Nyilvánvalóan, hogyha még ellensúl az ügyfélszolgálat valamelyik helyszínen kapcsolatban még ügyféllevelet is kapott valamikor az idők során, az is segít befolyásolni ezt a döntést. Tehát nagyjából 50 órába állapították meg a kollégák, ez azért jelentős, körülbelül a 15 a lenne az óránynak, lehet, hogy még a 20-at is eléri, tehát hogy ez egy jelentős változás a mostani állapothoz képest, még mindig eh, nagy mennyiségű készpénzt eh, dobnak bele az automatákba, főleg az idősek szeretik a, a készpénzes eh, fizetést, a fiatalabbak a SMS alapú, tehát az online eh, fizetést, és a külföldiek azok, akik egyébként nyilván online nem tudnak fizetni, mert ahhoz előzetesen regisztrálni kell, tehát azzal van egy pici feladat, eh, ahhoz, ahhoz képest a külföldiek meg a bankárt. Hagyjászám e el a nem baráti e média szerepét, e Horvács az Ugló polgármestere akar-e ezen 50 automata átállítása kapcsán e önkritikát vagy kritikát gyakorolni azon 2017-es tender kiírásával és megvalósításával kapcsolatban, amely ezt az 50 sem vette igénybe, vagy ettől eltekint? Hát szívesen gyakorolnék önkritikát, de én csak 2011-ben... Azért mondtam, a... hogy kritikát. Mester. Tehát önkritikát, kritikát vagy mm. perkritikát? Mm, nem zárom ki, hogyha én terveztem volna ezt a projektet, akkor eleve azokon a helyeken megpróbáltam volna a bankátyás fizetést is. De nyilván volt egy másik szorító tényező is, ami az önkormányzatot mindig terheli, hogy lehetőleg azért a költségek ne szálljanak el. Például ez az automata fel annyiba került, mint az ugyanakkor Óbudán beszerzett automaták, amit Búzs Balázs szerzett be. Egyébként ugyanettől a cégtől csak egy korszerűtlenebb modellt. De ennek ellenére Zuglóról sokkal többet hallunk ügyben, mint mondjuk Óbudáról Búzs Balázs idejéből. Hát, De ugye, hát ez, már a, ez már csak a politika szépsége. Hát a politika valami a média kiszámíthatatlansága. Megerősíted-e azt, hogy te is úgy tudod, hogy jövő csütörtökön lesz fővárosi közgyűlés? Uh, Kénytelen vagyok számban, de, de csak viccesen, mert egyébként szerdá lesz. Hülyeséget mondtam? Hülyeséget mondtam, Ilyen. csak én ugye mindig csütörtökön beszélek, de ez szerdál. Igen, hogy szerdán lesz. Igen, igen, igen, de jóval jókratos kérdés volt. Én nem, nem, nem, nem szántam annak. Uh, Navros és Tibornak is idéztem a HVG-t, badacsony szemes kapcsán, és ő kijavított, hogy balató szemes, csak semmi nem történt, mint hogy pontosan felolvastam, amit előttem írtak, és uh, a HVG azóta se javította ki, mármint hogy amikor ez korábban jelent meg, és én később nyomtattam ki, badacsony szemest írtak, és én mint egy rendes fie, fel is olvastam. Azt kérdezem tőled, hogy ez párhuzamosan jelenti-e azt, hogy azok a viták, amelyek egyébként az előző fővárosi közgyűlés megakadályozták, azok elhárultak, vagy ezt nem tudod? Jó lenne, ha így lenne, de ma még nem ismerek élő embert, aki ezt tudná. Végezetül, de nem utolsó sorban, hogy meglegyen a pozitív véglétes pár szót a gyereknapról, amely kerek öt napja volt mögöttünk vasárnap. Igen, ez na, először is utólag még egyszer köszönöm, hogy elég sokszor elmondhattam a ez is, hogy a gyereknapra készülünk és rendkívül nagy sikere volt. Több száz gyerek vett részt ezeken a programokon, reggeltől estig tartott, és gyakorlatilag olyan volt, mint amilyet egy önkormányzat megálmodhat. Boldog gyerekek, és egyébként a hozzátartozó szüleik pedig, nagy nagyszülők is szintén elégedetten törték a viszontagságra itt a gyereknapnak. Az idő nagyon kegyes volt hozzánk, egész nap kellemes volt az idő, nem volt kánikula, tehát jól, jó volt a a téren tartózkodni, és csak utána szakadt le az ére, hogy befejeződtek a, a programok nagyjából egy órával később. Úgyhogy jövőre ezzel ugyanott, ez, ez mindenképpen jó volt. És ha már a pozitív hírek, azért hagyd tegyem hozzá, hogy átadtuk a Róna utcát, amely a Szugló utca és az Erzsébet királyné között újult, meg kialakult egy új oda-vissza irányú kerékpársáv, Parkolók megújultak, 40, illetve összesen 61 újfát ültettek el a keretében, tehát zöldebb is lett a Róna utca. Tehát ezzel elégedettek lehetünk, és egy újabb jó hír, hogy a Vezér utca felújítása a Fogarasi és a Füredi utca között hamarosan kezdődik. Ennek az előkészítése most zajlik. Jelentős változás az minden a élet élete szempontjából. Kelelően hétvégét jövő folytatjuk. Köszönöm szépen minden. Én is jó. köszönöm. Horváth Csabát hallották, Zugló again. Jó reggelt! A jövő héttől új műsorral jelentkezik a Kejfejancsi hétfőn kedden szerdán, amiből következik, hogy te ebből kimaradsz, de attól még egyszer lehetsz ilyen vendég és az nem kell megváljál a vezérigazgatói posztottól, de ebben az új Képfejencsi-ban, amit egyébként a te és mások figyelmébe is ajánlom, más helyszínen, más tematikával, de remélhetőleg kifejezetten szórakoztató módon, de nem ilyen zsákba futás módon. Különböző napi aktualitásokról is lesz szó. E, és hogy én ezt miért hoztam ide? Nos, azért, mert matóra, matóra, mat Tehát, hogy e, én találtam egy abban kapcsolatos hírt, amely nem mai, hanem nagy valószínűséggel tegnapi. hogy az újpalutai óvodába két mentőegységet is küldtek, e, amiatt, mert e, vélhetően egy vérvarjú támadott meg óvodásokat. Én azt se tudtam, hogy van olyan, hogy vérvarjú. Vérnyúrról hallottam, de az ugye a mese kategóriája. És a 24. nak a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője az esetről azt mondta, hogy a rendelkezésre álló információk alapján felmerülhet, hogy itt nem védelemről van szó, hanem emberek által nevelt agresszív, Úgynevezett vérvarjú állhat a háttérben, pontosabban az előtérben. Egyes varjaknak megtetszhet, hogy pánikszerűen menekülnek, vagy menekülünk előlük az mi. Ilyenkor unalmukban szórakozásként szinte vadászvaránk ijeszkedhetnek bennünket. Még nagyobb baj, ha egy-egy ilyen madártól a többiek is eltanulhatják a természet ellenes viselkedést. Uh, nem tudom, hogy hány vérvarjú van a Városligetben, reményeim szerint egy se, és új palután kellett volna, hogy legyen, de uh, is beredekkel beszélgetek. Uh, az a tiszteleteljes kérdésem, hogy ezt téged uh, milyen érzelemmel és értelemmel uh, ruház fel a szónak abban az értelmében, hogyha erre valamit mondani kéne, akkor mit mondaná? Mi teszek be erről? Nézd, életemben először találkozom a vérvarjú kifejezéssel, és elég vérfagyasztónak uh, hallom, Csodával. Meg is lepődtem hirtelen, hogy az újpesti óvodától vajon hogyan jutunk Újpalota. el a Újpalota. óvodától, hogyan jutunk el a városligben. Ugye egyébként, amikor beszélget az ember, akkor nem kell hogy mindig a város, de beszélgettünk már ingatlan a Tehát az, hogy Budapesten vannak vérvarjuk, az akkor is jelentőséggel bír, hogyha soha nem tűnnek fel a városligetben. De egy aktuális kérdésről beszélsz, ugyanis az üzemeltető kollégáim pont a múlt héten. Jelezték, sőt, egy filmet is küldtek róla, a rossz minőségű mobiltelefonnal felvett filmet, hogy valahol a királydom környékén már többször találkoztak egy olyan varjú párral, per csoporttal, akik kifejezetten agresszíven viselkedtek, és majdnem, hogy embereket is kergettek és támadtak meg. Ráadásul az a helyzet, hogy a zeneháza kapcsán ugye fölmerült itt a madártemető kérdése, hogy vajon mennyire veszélyesek az új épületek, Igen. intézmények, és főleg az üveghomlokzat homlokzat ligetbe, és azóta különösen ki vagyok élezve, különösen ki vagyunk hegyezve arra a kérdésre, hogy vajon a madarak megfelelő módon tudják-e azt a városias ugyanakkor mégis természeti környezetet használni, élvezni, és van-e rájuk nézze veszély. Ebbe egyfelől örömmel jelentem, hogy azóta nem találkoztunk a Magyar Zeneháza környékén madártetemmel, ami mindenképpen bíztatóan néz ki, és a Néprajzi Múzeum különleges homokzatában se láttunk még egyelőre eh, madarakat. Viszont találkoztunk azért egy-két elhullott madártetemmel a Városligetben, és azt, eh, nekem is azt jelezték a kollégák, hogy ezek valószínűleg varjakkal találkozhattak, hogy a tetemek elhullottak és a varjak utána, ö, akik ugye előszeretette leszik a madártetemet, ezt azért tegyük hozzá, vagy pedig a varjak madárták Időben le, még a műsor a, elején mondtam, hogy ez egy korhatáros műsor, de most ismét kiraktam, igen. Más típusú ö, madarakat, erre még egyelőre nincs válaszunk, úgyhogy... Ö, az ne... alkalmazott közé az Alfred Hitchcockot? Nem, nem, nem, nem, nem, és a madarakról egyelőre nem tervezünk filmet ö, forgatni, de azért jól jellemzi a ligetet, hogy azért, ahol a madárbarát tanösvény az elsők között jött létre, még ugye Persányi Mikróssal szoros együttműködésben, ott azért tényleg kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a ligetnek az élővilága és ezen belül is a, a madarak tényleg megfelelő körülmények között lehessenek, és nyilván ez egy érdekes tanulmány, hogyha a városban elszaporodnak a varjak egyáltalán. Jó, hát ugye a, a város és táplálék, a, ugye a természet és az emberek együttélése azért az elmúlt időben nem egy fronta jelentkezett, ugye itt vannak a vérvarjak, ez ugye vadonatúj, de itt vannak a mackók, itt vannak a János kórháznál lévő kilőtt vaddicnók. Én nem régen a saját otthonomtól nem túl messze őszbe akadtam, vagy őz akad belém, őz nem essel, nem ősz, hanem őz. Erről kevésbé számolt be a sajtó, bár aztán később máshonnan ki kellett menteni szegény, mert majdnem elnyerte egy víznyelő árok. És hát azért erre figyelemmel kell lennünk akkor, amikor itt járunk kellünk ebben a városban. Én azt hiszem, hogy ez egyébként is egy gondolkodtató feladat, hogy a városi létformák hogyan tudnak a természettel kellőképpen együtt élni és együtt működni, tehát van ennek egy elméleti, meg egy teljesen gyakorlati megközelítése, én nem lakom nagyon messze a János kórháztól egyébként, és olvastam én is az esetet, és magamban azon morfondíroztam, hogy ismervén a jogszabályi hátteret, ismervén azt, hogy mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, hogyha én mondjuk a két gyerekemmel Sétálok éppen felé és egy kicsinyeit védő vaddisznóval találkozom, akkor vajon ott a jogszabályok érdekelnek engem jobban, vagy pedig az, hogy sürgősen oldódjon meg ez a helyzet még hozzá aként, hogy ne keveredjünk közel egymást. Eben szóval nincs vita, egy... de a ternapi hajnal Miklós illetve az azóta való beszélgetések arra mutatnak rá, hogy ha ezt szakszerűen is csinálták, szakszerűen elmondani nem tudták, és e, azért ebben nem egy ember talál kivetni valót, beleértve, hogy gyerekek hogy kapnak sokkot attól, hogy kinézve villamos vagy autóbusz ablakon e, olyan eseményeknek a tanúi, amelyre ha előtte felhívják a figyelmet, akkor is könnyen lehetséges, hogy ilyen sokkot kapnak, de minden esetre ezt így utólag nehéz megmagyarázni, ami az életszerűségét illet és az életszerűségből adódó excuse ki hiányt, abban nem fogsz bennem vitapartnerel elni, mert nem fogok veled vitatkozni. Azért mondom, hogy nyilván ez új típusú kihívások elé állít minket. Az őrült szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a városligetbe medvével maximum az állatkertbe találkozunk, és ott egyelőre elég biztonságos körülmények között. De pingvinnél például lehet találkozni a hungáriak. Pingvinnél például. Vagy a Dózsa György úton. Vagy igen. Így van, így De van. A pingvinban ott ki tudja, mikor tűnik fel egy macskó? Ez valóban, valóban egy komoly kérdés. Én nagyon örülnék, hogyha bombatok is nagyobb számban megtalálhatóak lennének a városligetben, mert az egyik kedvenc állatom, de egyelőre azt hiszem, hogy három vagy négy bombat van az állatkedben. Oké, okay, e, akkor egy meglehetősen bátortalan veszővel és nagyon stílustalanul megkérdezném, hogy mi a helyzet halügyben. Halügyben, ami leginkább tóügyben Igen, kérdés. akkor tóügyben, bocsánat. Erőteljesen dolgozunk azon, és azt hiszem, hogy vannak már megoldások, hogy hogyan tudjuk a tó víz minőségét rövid távon is javítani, és hosszabb távon is. Ebben most a legfontosabb megoldandó kérdés az az volt, hogy a középső tónak a töltése, a középső tónak hívjuk ugye a műjégpálya előtti a legnagyobb tórészt, amelyik a fővárosnak a vagyonkezelésében van, ez a lehető leggyorsabban meg tudjon történni. Ez azért nagyon fontos, mert nyilván nem teljesen mindegy, hogy csak a felső tóba, tehát a Robinson-i terem környékén lévő kis területen koncentrálódik a víz, és onnan a csatornába folyik tovább, vagy pedig egy lényegesen okay, nagyobb területen, a területen mi lenne a terül szét. Ugye a, a halpusztulás pillanatában állítottuk le a középső tónak a töltését, ezért ott heteken keresztül... Mit töltésnek? És, amikor a felső tóból engedjük át a vizet a középső tóba, akkor ugye megállítottuk mondván, hogy kétes minőségű vizet nem szeretnénk a középső túlmederbe engedni. Tekintve, hogy a vizsgálatok azóta lezárultak a vízminőség az megfelelőnek, megfelelőként tanúsították. Így most folytatódhatott a középső tónak a feltöltése, ahol most lényegesen több víz van, így az algásodás szintje is elkezdett csökkenni, úgyhogy továbbra is az a helyzet, hogy a vízforgató berendezéseket sikerült üzembe helyezni. Jelentősen javult nem csak a víznek a mérhető minősége, hanem a, a vizuális állapota is. Ugye most már vannak a fölső tóban halak, én bízom benne, hogy lassan elérik azt a létszámot, ami elérhetővé válik az a létszám, ami korábban volt. Azóta nem találkoztunk egyébként halpusztulással, dolgozunk rajta, hogy a tó a lehető leggyorsabban. Egész pontosan, ugye itt fővárosi cégek érintettek ebbe, tehát a főváros tulajdonában lévő Budapest gyógyföldőitől érkezik a víz, a főváros tulajdonában lévő ö, középső tóba folyik át, és a fővárosi tulajdonban lévő főkert alvállalkozója az, aki ezeket karban tartja, de a Városliget ZRT-nek szerződött partnerei, Úgyhogy mindenki egy irányba néz, és mindenki azért dolgozik, hogy a lehető leggyorsabban megint egy kultúrát kinézetű tóval találkozhassunk a városligetben, aminek a sajátos ökoszisztémája az működik. És, és ha már itt tartunk, akkor uh, anélkül, hogy bármilyen sajtótermék kritikája bekövetkezne, lehet tudni, hogy ami eddig volt, az minek volt a következménye, vagy ez ezügyben még mindig nincs egy egyértelmű elfogadott szöveg? Nincs, nincs egyértelmű álláspont. Tehát Mindenki el tudja mondani, hogy miért nem. Igazából sejtések sincsenek ezzel kapcsolatban. Tovább folytatjuk egyébként a kutakodást, hogy vajon mi lehet az oka. À, nem mondom, hogy faj téma, mert egyébként a természetvédők számára nyilván, hogy a halpusztulásnál nincs jelentősebb, illetve a valjutámadásnak akár állat áldozatai vannak, akár, akár ember áldozatai, ezek nehezen egybevethetőek a Nemzeti Galériával, függetle attól, hogy az iránt valamiért nagyobb az érdeklődés. Ennek enne kapcsán Gulyás Gergelynek voltak értelmezhető mondatai a kormányinfón, ez pedig azt veti föl, hogy már a Kejfej is felvetődött némi vita, miközben a két fél egyszerre nem volt jelen, tisztázzuk mert hogy tezen ezen ismeretek birtokában vagy, azon még nem létező épületek építési engedélyének érvényességét és érvényességi határidejét, amiről itt szó van, több szó esik a Magyar Nemzeti Galériáról, de szó esik a közlekedési múzeum helyén lévő épületről, illetőleg a sarkon lévő színházról, független attól, hogy ezek egyébként mikor valósulnak meg, az a kérdés, megvalósulnak-e egyáltalán, milyen sorrendben? Mennyibe kerül? Ezek most nem kérdések. Az építési engedély érvényessége a kérdés, amelyel kapcsolatban miközben ez egy strikt dolog lehet, annak fülvényében, hogy éppen milyen műsorban kit hallgatsz, a legellenkezőbb tartalmú nyilatkozatokat lehet hallani, mint hogyha mindenki előtt más papír lenne, ami valószínűtlen. A kérdés végtelenül egyszerű. Mind a három épület Érvényes építési engedély birtokában van, tehát a beruházásokat egy szabályosan lefolytatott közbeszerzést követően, amennyiben a kormány a közbeszerzésen uh, igényelt fedezetet biztosítja, akkor meg lehet, meg lehetne kezdeni. Okay, egy tehát jogi akadálya nincs uh, a védelezésnek. Uh, uh, Oké, okay, csak ebben ebbe folyamatosan ebbe a, ebbe a folyóba bele van lépve. Azt kérdezem, hogy ezeknek az engedélyeknek az időtartamával tisztában vagy-e, hiszen az többé-kevésbé nyilvánvalóvá tette Gulyás Gergely. hogy Az előkészületek lehet, hogy hamarabb is megkezdődnek, de a kivitelezésre nagy valószínűséggel 2024 előtt nem kerül sor. 2024-ig kitartanak ezek az építési engedélyek. Ezt most nem tudom fejből megmondani. Szeretném Mit kell tenni egy engedély meghosszabbítása érdekében? Az engedélyező hatóság felé kell... Kormányhivatal? Így van, a megfelelő kérelmeket. Ami egyébként egy adminisztráció. Ez egy adminisztrációs dolog, a jogszabályi környezetnek kell megfelelőnek lenni hozzá, mert azért ezek korlátozott ideig hosszabbíthatók, tehát nem lehet... Három év, aztán utána a újabb, egy év, aztán újabb, öt év. Tehát, hogy nem lehet korlátlan ideig hosszabbítani. De ennek nekem is utána kellene néznem, hogy... De gondolom, hogy ez így. egyébként a te hétköznapjaidban is jelen van, csak nem csak én betem föl, hanem a hányszor. Nem, nem, hát ez egy, ez, egy, ez, egy feladatunk, ez egy feladatunk, hiszen ugye itt azért három darab tervpályázatot bonyolítottunk le. Ebből a galéria az egy nemzetközi tervpályázat volt, Hosszú éveken keresztül zajlott a tervezés, egy nagyon komoly szakmai munka van mögötte, mind intézményi oldalról, tehát a kulturális tartalom oldaláról, mind pedig építészeti oldalról. Erre nem kevés közpénz kifizetésre került ezekre a tervekre. A, ennek eredményeként készültek el a, az engedélyes tervek. Az engedélyes tervek alapján adta ki, a szakhatósági állásfoglalásokat követően a kormányhivatal az érvényes építési engedélyt. Tehát nyilván az a helyzet, hogy ennek a potenciálnak a fenntartása ahhoz, hogy az a pénz, ami erre elköltésre került, az ne feleslegesen költött pénz legyen, hanem ezekből a tervekből lehessen építkezni, ha egyszer az építkezés lehetősége akár gazdasági, akár politikai döntés eredményeként de megnyílik, ahhoz ezt természetesen folyamatosan figyelni és monitorozni A kell. Ha menet közben járna egyébként le, akkor arra az időre le kell állítani, vagy akkor menet közben kell megújítani? Én úgy tudom, de nem akarok ebbe se félretájékoztatni senkit, hogyha az építési engedély alapján elindulnak a kivitelezések, akkor ott már nem beszélgetünk uh -huh. arról, hogy lejárnak-e az engedélyek. Eljött az idő, amikor viszonylag több program van a Városligetben, különböző fesztiválok, főzdefeszt, múlt héten gyereknap, akkor te igazoltán távol voltál. Milyen tapasztalatokra lehet ezt szert tenni? a szószoros értelmében, és liget használók a szószoros értelmében mit tapasztalhatnak? Belejött, vagy mennyire tud regenerálódni egy ilyen esemény után a liget, illetve milyen eseményekre lehet számítani még? Ugye itt a műsorban is érintettük többször, hogy két olyan nagy rendezvény van, évtizedek óta a Városligetben, ami nem csak egy kisebb részét, hanem az egész Városligetet igénybe veszi. Ebből az egyik a gyereknap, a másik ugye a május elsője. Igen, ezek közel hát továbbra, is, továbbra is így volt, és az a helyzet, hogy abban a patika mérlekben próbáljuk kimérni, hogy milyen rendezvényeket szabad beengedni, és milyen rendezvényekre mondunk határozott nemet, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Hiszen nyilván az a helyzet, hogyha a május elsőjére és a gyereknapra euh, teltházas ligettel találkozunk, akkor ez azért azt jelenti, hogy erre van igény, és van kereslet. Nyilván próbáljuk a minőséget évről évre egyen magasabbra emelni, de ebben nem szeretnék mellé beszélni. Ezen két rendezvény tekintetében ez elég a lév többi, tehát 363 napján azonban azt gondolom, hogy jelentős átalakuláson ment át a Városliget, és kell is, hogy keresztül menjen, hiszen a megújított liget, a fenntartása és üzemeltetése, és a mi feladatunk, és nyilván túlterhelés esetén borzasztó mennyiségű pénzt kellene elkölteni arra, hogy ismét újraépíteni akár a zöld akár bármilyen egyéb terhelést. Úgyhogy továbbra is törekszünk arra, hogy csak olyan minőségi rendezvényeket engedjünk be a városligetbe. Hangsúlyozom, itt elsősorban azokról beszélünk, vagy kizárólag azokról beszélünk, ahol nekünk bármilyen szerepünk van ebben, vagyonkezelőként kötünk, van, ahol nincsen, mert ha a gyülekezési törvény alapján érkezik valaki ide a városligetbe, mint ahogy május 1 a szakszervezetek részéről, vagy több helyről megtörténik, akkor mi ennek klázi, csak elszenvedői vagyunk, vagy tudomásul vevői vagyunk. De azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban például a szívemnek nagyon kedves Rozária Fesztivál érkezik a ligetbe, ami hét évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a Gesztenyés Kertből átköltözik a Városligetbe, és az egyik első olyan rendezvény volt, ami már a megújuló Városligetnek a színvonalát szerintem minden szempontból tudta hozni. Bízom benne, hogy az idei évben ez talán a jövő hétvégén lesz szintén megfelelő minőséget tudnak produkálni. Nagyon pozitív élményeim voltak, tehát tényleg még az építkezések kellős közepén is, amikor kimentem a korábbi Rozália fesztiválokra, akkor pont azzal találkoztam, azzal találkoztunk, amit mi elképzeltünk, tehát hogy jó arcú emberek jelentsen, ez akármit is, mosolygósan a májusi napsütésben, mert korábban mindig májusban volt, májusi napsütésben mászkáltak föl alá, jó ízűen egy bort vagy valami hasonlót kortyolgattak piknikeltek, de hozzáteszem, ezek a képek egyre gyakoribbak a Városligetben, te tudod jól, hogy az én irodám az pont a Néprajzi Múzeum tetejére néz rá, és ö, azért az elmúlt egy-két hétben, amikor már birtokba vette a nagy közönség a Néprajzi Múzeumnak a tetejét, akkor én azt látom, hogy üzemszerűen használják ami az én értelmezésemben azt jelenti, hogy tényleg Jó, akkor maradjunk oszkár, a Néprajzi Múzeum. Amelynek a földszintjén kapott helyet a városeket új látogató központja azon kívül, hogy ott van egy óriási makett is, mit jelent az, hogy látogató központ, hiszen ez egyébként ma már múzeumok esetén, vagy nagyobb területek esetében többé-kevésbé egyértelmű, de amikor én ott voltam, akkor a látogató központból, a működő látogató központból még sokat nem láthattam. Ez a látogató központ ez a, szó, a szó hétköznapi értelmével hogyan működik? Ugye a Néprajzi Múzeumnak a hősök teréhez közelebb eső oldalán vagyunk, amikor bemegyünk a főbejáraton, és ott van egy hatalmas, talán az egész múzeum egyik legnagyobb egybefüggő tere, Igen. ami teljesen ingyenesen látogatható A Liget a minden... felé azon az Így a... van, a... így van. Egy teljesen ingyenesen látogatható tér, ahol az volt az alapkoncepció, és már Ferenc Marcel az épület tervezője is ebben gondolkozott, és ebben a Városliget zrt a partnerre talált, hogy a Budapest város történetét, a Liget történetét és a megújuló Városligetet és azt a programot, amit maga a Liget Budapest projekt jelent, ezt valamilyen utóbb módon a szó szoros értelmében foghatóan meg tudjuk jeleníteni. Ennek az előképe volt ugye már a Millennium házában a nyitó kiállítás, ami a Városliget történetét mutatta be, ö, annak is az egyik legfontosabb eleme ugye a, a Városliget makettje volt. Itt ezen a látogatóközponton, hogyha belép az ember, akkor két makettel, egy óriásival és egy szintén nem kicsivel találkozik. A nagyobbik az gyakorlatilag Budapestet mutatja be, méghozzá a századfordulós, mármint az 1800-as évek vége és 1900-as évek fordulójának Budapestjét, 3D printerrel kinyomott makettekkel és rengeteg, történettel, amit a mellé kihelyezett tabletek segítségével lehet megérteni, elolvasni és látni. Ezt tényleg mindenkinek ajánlom, mert egy komoly időutazás. Itt azért több tízezer munkaóra van abban, hogy ez a maket el tudott készülni. Levéltári kutatások vannak mögötte, hogy a kor Budapestjének az összes házát homlokzati szinten, ami elérhető volt, lekutatták a kollégák, és ebből készült el ez az egyébként tényleg látványos maket, ahol kiki -ki vagy a saját, vagy legalábbis uh, ismerőseinek a házát, vagy kedvelt helyét meg tudja találni, hogyan is nézett ki ez 101 okay. hány évvel. Utolsó kérdés, a Népszava saját információ alapján írta arról, hogy az új cirkuszművészeti központ, uh, mégsem a nyugati mögött, hanem itt a ligetbe jöhetne létre, amiről permanensen van szó, ez egybe van kötve esetleg a biodóm megújításával, személyvezetésével. Nem azt kérdezem, hogy ebből mi az igazság, hanem hogy az, hogy ezek a területek változatlanul nem tartoznak a te felhatóságod alá, független, hogy a Városligetben vagy annak szélén helyezkednek el. Ezek továbbra sem tartoznak a Városliget ZRT kompetenciájában, de azt annyit azért hozzá tudok tenni, hogy Semmilyen tényszerű döntés ebben az ügyben nem született. Itt biztos, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, az átalakult kormányzati struktúrában számtalan alternatívát meg kell vizsgálni, és ebből a számtalan alternatíva vizsgálatból fog kirajzolódni az, hogy a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ az hol fog tudni, felépülni, megépülni, vagy átépülni, mi történik a jelenlegi ingatlanjaival, és mi történik a, az új helyszínekkel, legyen szó akár a nyugatiról, akár bármi másról. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást, jövő hét. Beszélünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szia. Yeah. Györgyevics Benedeket hallották, a Válság Ezzérti vezérigazgatóját. 420 másodperc Néhány dologra felhívnám szíves figyelmüket. A jövő héten, ha minden igaz, kedden szerdán új helyszíről jelentkezik, a KFJ-ncsi másfajta műsorstruktúrával is nézzék el, hogyha lennének kezdeti botlatozások. Mire belejövünk, addigra egyébként véget ér, hiszen június 24-én lesz ebben a fél évben az utolsó kfj miközben olyat, hogy utolsó kfj nem lehet mondani, onnan tudjuk, hogy nem. Ma volt az utolsó kejfejancsi, amely épp olyan kísérleti misor volt, mint az összes többi, belejtve azok, amelyek nem jöttek létre. Miközben kellemes pünkösdi ünnepeket kívánok, jó idő, szórakozást, kikapcsolódás felé van szíves figyelmüket, hogy pünkös hétfőz egy hétre. Június 13-án, este fél nyolc órától az Akvárium Klub volt lokájában nagyon messziről jött ember lesz. Önök meg én, evidencia felbontás lesz, professzionális szinten lehetőség szerint nem a kekeckedés módján. Szívesen vannak látva, ötödik követ, Erzsébet tér, lépcső le, Akvárium Klub balra volt lokál. Fél 8-tól, nagyjából fél tízig, hárminyeti ig tart. Hogy a csikós szokta mondani, tartalmas szórakozást kívánok, és a tartalmas szórakozás önöknek az égegy a világán, mármint belépődi szintjén egy filérjükbe nem kerül. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, is, nem ez volt az utolsó, akkor kedden, hat után, de még hét előtt találkozunk, remélhetőleg már az új helyszínen, ahol akár meg is vagyok látogatható, tiszteletben tartva azokat a szabályokat, amelyeket egy tévérádió műsor egyébként megkíván. A két időpont között Dörö. Kisdé kiser pont a neven fiala Janos Tukács Jiméle pontkom Viszont halásra, viszontlátásra! hirdetés is megjelent a 444.hu-n jöhet egy fesztivál pár pohár rozéval a Városligetben és ez a 11. rozália és a rozé és Pezsgő ligetről szól amelyet a jövő hét végén tartanak, és amelyre megemlékeztem ma én is nem hirdetés formájában a György Benedekkel folytatott beszélgetésben viszont halásra, viszontlátásra!